أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها کو الله مشره کول مغرریب یهدي م ش او الله سر را مستقيیم دررسول اللهال الله ووسلم پهپ غمبرای باندې چې کماعت راو د هغې جوابونه کول پهدي یاد کې داته اعتراض بیان او دا جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کلمه تا کيو قبلای بیت الله وام کله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کو ول ولا سمعشت بیت المقدس تا مخو ګرځو او مزکو بیا الله جل شانه او حکم کو چې مخ بیت الله طرف ته ګرځو له یهود اعتراض وکړه چه دا څنګه پیغمبر دې کلي ویې قبله ته موسوي کله بل قبله ته موسوي اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بتورات کې داسې وو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سی پت پتوم رات کې داو چې دا پیغمبر بده دوه قبلو والی زی قبلتین دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سی پاتو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بدو قبله المسکی او یاد دي د پارا چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دی شي چې دا دیرلو شان والا پیغمبر دی چې دا دا سی پیغمبر دی چه دا دوارو قبلو ته مونس کرده دی به په قدوارو قبلو بانی پخر کو لومنگا موائیو چه دوارا قبلی زمونگ دی بیت المقدس هم دی بیت اللہ هم دی او جواب الله جلل شانو ہو کرده دی یو جواب پر ایک سو نمبر یاد کی او بل جواب پر ایک سو انچاس نمبر ایاد کی کئی تاسو داخیری پیغمبر خلاف کړی دی دخپل کتاب ام خیلاب اوکوزک اس تاسو پی کتاب کی داؤ چه پیغمبر برا زی اغب دو دو قبلو والی زی قبلتین بی او تفصیلی جواب دار ہے چې دا قبله ځکا لا جله شانه دوه مکرر کړې چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار او غیر تابعدار معلوم شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی یو يهود دوه خاطرات لمل مدینه کې اوه توی به مونږه ستمرګریو خو چې کله قبله بدل کړنو بیا ورته پاته ولګې د چې يهود زمونږه مرګری نه چې تابعدار او غیره تابیدار هغه جدا شي او بلدا چې تاسو بیا دا اعتراض وکي چې زمونږ په کتاب کې دا خبره ده چې اخیری پیغمبر دا بده دو کې بلواله او د خوې وی کې بل ته مو سوتو من الناس زر د چي وای بکم کلان د خلک نه ما والله هم تشي واړو د خلک لرا تشي وګرزون دا مؤمنان عن قبلتهم اللتی کانو علیها دا قبلت دا دیها غنچو دی پاغبانے یعنی بیت المقدس قل للہ المشرق والمعرب قل للہ المشرق والمغرب اویا او ترب دا مشرق دادا اللہ جلی شانو ہو دا, دا پاردے و ترب دا مغرب دا اللہ دا پاردے زکا چید مومن مقصود و او جو الله جلله شانوو ته کولي نو مشرک طرف ته وو مغرب طرف ته بل دا کو د الله و کوم دی ه م او توپ وررکې مشا او چاته چې خوښشي لا سراتې مستق په طرف دلارېېغې برابرې طرف الله جل دی شانوه هغه چا ته حدایت کې چې دا الله خوښشي چې اوسته پهې باندې ل کوېږ نهمونږ سک وکه علکه جا لا کوم او متتون تونوللی ت دا اوس دمو میلانو شانذکر کوي چې تاسو بهترین اومتې تاسو اوچت خلک کې د رسولو الله ص الله عليه وسلم د مشتا اخې حديست دا د ټولو ومتونو تهې او دا اخیر عومتي دا الله غور کړي دي بهترین امه تے د مشکات پاخيري کې باب و مناقب هذه الامه تديبانه تفصيلي بحث څه موږ غوښنه کوله ځکه چې ټیم کمی دغه شان ته موږ ګرځول وي تاسو امه وسطن یو ډول هغه را نه تکو نو شهدا عل آل الناس دې د پارچ شي تاسو گواهان په خلق باندې وي ويکون الرسول علیکم شهید او شی پیغمبر علی السلام گوا په تاسو باندې مبتدیین خبر را خبره کې برېلیا وې وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر د کنا حاضر که که دی ولې چې جواب حاضرې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر دی نو مونږ ول جواب ورکوم مونږه توای چې لक्षात او مونږه را کنا لیتو کو نو شهدا عل الناس بیا قوم حاضر ناظرې نو هغه خو حاضر ناظر نشی کېدې ځکه چې تا پوښتنه و کې چې و دې وقته بجانګيري کیسه کیسه نه بیا و تا پته ني وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَسَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَنَا لَتَكْمُقَرْضًا كِرِمَنْهَا قِبْلَةَ هَا قِبْلَةَ آغَا, آغا طَرَبُوا كِبِتَو فَاغِبَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَا مَا قَرْدِي دَا فَار مگر دی لپاره چې کار کو مونږه مې يته به رسول هغه څېتا بيداري کې د پیغام ورن می مېن قلب علا عقبيه ده هغه چانا نه او اوري په پوند خپل bale و زموږ تاسو معلوم کو چې تاسو ترپسې دې چې تاسو پیغام برته سېږي که ترپسې دې له هغه بیت المقدس ته او کچر ته کې پیغمبر پته دې نه چې پیغمبر کوم طرف ته تاویږي بیا تا او هغه طرف ته تاویږي مؤمنم داسې دي چې دار مال حق هيثو دارات مگر... مگر... مگر... مگر... دا دا دا ده اکثر تابعګي کم ترپه چې حق تابعګي مسلمانم دغې ته وې چې غاړه به الله ته یې خې بس چې الله ولي دغه منم و ان کات لکبیرتن الا علی الذین الله مگر کو ګران داګر مگر یقینا داګر دی دل د کېبلی چېونه دا ګران کار دی الا علی الذین هد الله مګ <مارگر>، مګر ګران نه دی پا کسانو باندې چې هدایت وت کړی ده الله ځکه مسلمان تهیس یو خبر ګرانه نه ده لکو سرار وخت ک فسیدل په کو ما ک او د سکول او چې ګرمېوبومم درتهنی د دا ډر ګران کار دی خو چې کم سریته اللله هدایت کړ په محبت او په شوق باندې پاسې وما کان ووی مانانه کو محمد الله چې بربات کې منځ نه ان الله ب نې ل فریم یې الله بخل کو باندے خامخا مے ربان و رحمتون کی دی وا وا مہربان دے زمونگا شیخ سے بدامانہ کول قد نرا تقلب وجهک فالسما عین یقینا وینمونگا غر زیدل د مختاق وترب د دا داسمان یعنی استعد مخ پریشانی د اسمان پر تربا نیمگا دا, دا وینو له نو ول یا نهکانو خاام مخهاو بګر مونږ تا ل را قبلله تن ته داسې قبلبلې طرف ته چې تهبه پرې خوشحاله چه بېتونله ده فولې ووجهکه شترل مجد حرام نوواا وه مخته او دا جمله دريز الاراضي او تفصيل به منغ رخ تکو چه داوله دريز الارالت فول لوجهك شطر الحرام وحيث ما كنتو فول لوجوهكم شطر وإن اللغين أوطوا الكتاب لعلمون أنه الحق من ربهم اكنا ناغه كثان چه مرقلن شوئ دوته كتاب خام خوادي پدي خبر بانه پولي جي چه دا گرزه دلده حق دي دطرق درق ددين آم و التوراث کی دا خبر ہوا چیو پیغمبر برازی او دو کے بلو تدمس کی ندئی تد دی خبر خپات چدا حق دے غبیام نہ مانی پزت دل اوی و ما اللہ ب غافل عما یعملون ندئی اللہ نہ خبر دا عامل نہ چدی یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتسلی ور کی چدا خلق پزت بعد دلار دے اس تا خبر نہ مانی ان اعتیت الذين و تل کتاب ب کل ایت ما تبیعوا قبلتک ته راتللوو کې دیتا ته کهته راتللو ک او کسانو تا چې ورکی دی ور تهمونږ کتاب بکل ل آ پر هر دلیل ما ته بیاړوې لهکه دیتاب بدار نه کوې د کېبل ستا او دا و چې اوتلل کتابه کتاب مله وررکی دی کتاب واله دي په کتاب باې پوهږېتهات ور سره موجود دی هغې ک ټول خبرې دي خو بیا هم ستا د قبلتابدارې وَمَا انته د قِبْلَتَهُمْ ان قبلته هم ن ته تا ددارې کوون کې د کې د دی وما بعض هم دی تا ق ته بعض او نه دی تابدار د قبلې د بعضو په خپله ک هم د یو بل نهې کهستا خبره نهې نو د یو بل نهې د یو بل مذهب رت کوې ول ن تبا که چرته ته د خواشاو نیم بعدې مع جاته منل علمې پس دغنا چې راغتهته منل علمې دقرآ نه ګوره قآېکرري ته اعلم علم کوران ته وایخ چې سړي قران ځ کو نو د اعلم ده کوو نهتهلم مې نه غواال مکننا بتوکو دغه وکې د ظال مع نه که چرته کې تا مرزیا وکړه نه ته به ظالم شي خو نه بیا ل السلامې نه نه ظالم نه الذين آتناهم الكتابة يكينا ناغ كسانچ ورقروا تمنغ كتاب يعرفونا كما يعرفونا ابناء هون پي جاني دي دا پیغمبر لكسنگا چه پي جاني دي خفل زامن لكسنگا چه سړی دا لر نوويني آغا دي دا زمان زوير روان دي دا دغ شانت دی دا پیغمبر پي پی بلکې بلکه دا دي نم دير پي الله عبدالعبن سلام رضي الله و تعالى نووي ويچه منغا پا خفل زامن شاكولشو چه زوير ملر رواني زه وام کې دې شي دا واسو کې دا شکوله شو دی رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم په بارک شو نشکولې لکه څنګه چې سړی خپل ځي پیجنې خپل ځي د چا نه خطا کیږي نه خطا کیږي دا زم ما ځي دی وي خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د خپل ځامون نن دیر خپې جنو چې دا پیغمبر دی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی نو دی یهود عالم هغه حق تر نور په نهه لاړل و کا بل کاپ په کې هغه هم لعاالمه ل یو لهما په یهود کې خو بس لاړل تبا بربات شو وي نهفرې کم منم لامون حقوه هم میعلممون یک لنخواام مخه یو وډله دد نه پټ حکو بدار الحديث کی بہتا دا خبر او کڑا المسلہ دار تک ما گو کرے بار دے دا وے تے دا خبر بدعت تنبیہ دی ذمہ دار نیما دل تا توان چھ بدعت تے خبر بے دان وے لکھو پتہ یی دا خبر بدعت تے تو کتابن کیمل کی خبر نہ بیانے الحق من ربک فلتکونن من المنذرین دا حق دے تر پدرک تا نہ نون کی شک ان کو لا و هو مولیہ د پاره د هر چا یو کېبل دا هو مولیا چې د مخکون کې دی غیتا اې دا هر چا یو کېبل دا د چا د پاره دا کېبل چې هغه د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي سوغ د ګتاله عبادت کوي نو سوغ د قبرونو عبادت کوي سوغ د پیسي عبادت کوي سوغ د مال عبادت کوي د هر چا په لوري ترپ ته یو, یو جهات ته بازار ته ترپ ته مخکړه لږه ترپ ته روانه تر <تصف بس کوئی> خو تاسو بس کوي ت ته کول خ را نو تاسو تواو کي کوو طرف ته احتبا دیته مقابله نهته کو کم ځای کې چې تاسو یاد کوم الله جميع راغولي الله تاسو ټول انن الله لا رشي ق یقینان اللله جل شانانه هو په هرر یو شيبانې قون قدرت لرون کې دی قدرت ال لري ومن خسو خرج تا د کمم ذای نه فَوَلِّ وجه شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الحرام سفر با لاري نو اوجرز ومخبل ته په ما ج حرام د جمادي زمن وإنه الحق الر نا دا هبدي د طرف ارب داانه وما دا تتحيل د کبل چېې بددن دبل دا هدي د نه دلهنا خبره دغس نه چې تاسو کوي ومن حيث قرج تااپوللي واجه د شترل الحرام د کمم طر توتي نوه وه مخبل شترل الحرام په طرب وحيث مع کوتهم کو دا ک شطره اوګده وي م شتره هو په طرب د خ کابيلي الله يكونونه لنایکم حوج دی د پاه چې جو نه ستاسو د پارا لناې د خلندکو پارا عليكم لګم په تاسو باې حجهتون ص دلي لوبانګوره اصل کې دا خبره درېز ل وکړه ومن حيث خرج ته و من حيیز خرج ته من حيس خرج ته الحرام نو اولې دا چیو من حیث قرشتا فولی وجهک شطر المسجد <سؤال> الحرام نو دائد دید و جنوی چی ان اللذین <سؤال> اوطو الكتاب <سؤال> لیعلمون انه الحق <سؤال> کم زینا چی توواتی نو مخ قبلی تربتکا او اهل کتابو تخفتا دا چی دا مخ قبلی تقول دا حق خبر د دید کتاب کې دا خبر را غلی دا او دوین الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فدو ينزل شوى من حيث خرجتها فوالي وجهك شطر المسجد الحرام نقول هذا دا حق دائد طرف الدرس تانا نقبلية مكة أو قبلية رب تنسكوا أو بيئة اوي او شوى من حيث خرجتها فوالي وجهك شطر المسجد الحرام لألا يكون للناس عليكم حجة قبلی طرف د مظلاو قبلی طرف د مظلاو د دې د پاره چې د خلکو پتاونه سدلیلو باندې پاتې نشي چه غي داولوي چې دا پیغمبر خود دوه کې بلو عالم دې خو سوي کې قبلې تموس کوي د تحویل دې کېبلې قبلت وزله بدل شي ده دا الا الذين ظلموا منهم مجرا عن کسان چې ظالم هند د دینه فلا تخشواهم خشاونينهم ميرګ دې دینه او يرګي زمانه يرث رب یو ولانا پدی آیات کی د دلیل په د تقی په حرام والی بان تقیہ دی تا وئی چ تپخ کاربان یو خبره کہ زڑ کی دی بل خبرای ولی او خبر خبر تیم منیعمت علیکم دے دا پارچ پورا کمز نے مت قل پتا سبانے والا علکم تہتذون او خامہ حاج تا سپ ہدایت بانشی گورا پورا خوش د نعمت سنگو اللہ پاک چ پخل کو بانے نعمت پورا نعمت به خل کو خو پورا کول د نعمت سو نعمت تم واقعي پورا شو کما ارسلنا فيكم رسولا منكم لک سن یچرا وی لګ پتا سو کې پیغمبر من دستا دستاسو د جنس نتا سو انسانان وی اکی انسانو ډیوټي سوا نو ډیوټي دا وایې تعلق علیکم آیاتنا النسل به پتا سو به یات نزم گا وځ کی کوم کا کول به تاسو له بد اخلاقنا د پیغمبر دغه کارو او د پیغمبر دو وارث بم دغه کاری چې د الله یا تونه بو او خلق به د بد اخلاقو نه او څنګه د بد اخلاقو نه خلق د نبی علی سلام طریقې چې مې وې د نبی علی سلام ټول کارونه چې کوم ناغه د اخلاقو نو خلق نبی علی سلام په ستلل لکه غیبت نبی علی سلام نو کو چغلي نبی علی سلام نو ناغوذ بالله جنا او شرک او نبی علی سلام نو کول د دا گناونه رسول اللهول الله عليه وسلم نه بد اخلاق خلات نه السلام ل سلام نه استعمالول نو د خلکو پاکې په پا دی الله ات یو رسول تابددارري کې دا الله د پیغمبر دا الله نو خلک پاک شو متبی چې د رسول اللهال الله لمته روان شوي, شوي. نو بس ته پاک شوي و یو ې مکمل کتاب او خ بغی ته کتاب او کتاب بلول یو کتاب ته وال حیک م تا اوسونهته سنت ترکی بو تخی و یعلمکم ما لم تکون تعلمون اوی خودل تاسو تا حاغا خبری چه تاسو پی نکوی دی فذکرونی اذکرکم مشکرونی ولا تکفرون فذکرونی یاد کی مالرا اذکرکم زم تاسو یاد کم مشکرونی زما شکرو باتی ولا تکفرون او زمانا شکری مکوئی زنون وئی وې چا الله لس چېر د الله ذکر په صحیح طریقه باندې وکوم او په داسې طریقه باندې وکوم چې هرڅه تینا د الله په ذکر کې او شوه د الله خو یاد کې تینا ارشو نو الله بد د پاره د هر شي بندوبست کې نظام به الله برابر کې ما ذکنی جبران رضی الله تعالی نو وي وای چې انسان د اور نخلاصي نو نوغه یو خبره چې هغه ذکر د الله جل شان او دی دا الله جل شانو هووزې ک کوي زت یا بورې رجل الله طالان وایي رسول الله الله عليهی وسلم میلی دي چلله ویللی دي هدي چې قې دی انا د زونې دي زه د خپل د بنده د ګمان مطابقیم چې بنده په ما باې څنګه ګمان کې نو زه د هغه د ګمان مطابقیم کله چې دی ما پهذه کې یاددي یو انسان د الله ذکر پرځړ کې کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله نو الله ځان سره یادی سپې خبرې نه نو ګوره تعالی یاد کو نو الله ب بیا تا او رسول الله صلی الله علیه و سلم وی کتر تکې دی انسان د الله ذکر او په خلکو کې داسې دا خلکو په منس کې نهسته او د الله ذکر وکو الله یاد کو نو الله بيد دینه په غوړه جمعات کیات کی چا جمعات د پرشتو دی هغه غوړه جمعات ته پاري کې بده الله یاد کی په بل روایت کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله جل شانه وی لیک ته زمانہ ته غوړه نزبته نظر کوم او کزمانه سلا غوړه نزبته غوڅه کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله جل شانه هدا وی کله چې انسان زما په ذکر باندې شونډه خوځي زما یاد کوي اے الله پاکی یاد کا نو چې الله دی یاد کو نو الله جل شانه هغه بتا سره وي دا غې پر رزق پر بند سره یو باندو یو څړې راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا باندو وال څړې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل هغه به ترده نبی علیہ السلام ته وی وچې هميشه د پارستاج باد الله په ذکر باندې لوندې ذکر کوه الله یاد کوه او ابراهيم عليه السلام قاتې رسول الله صلى الله عليه وسلم لا په جنت کې اور سر ملا او شاسمانو کې د ابراهيم عليه السلام ماتوي چې بچیا فلمت تبدي او خبرو کې چې د جنت مګه هغه شاله پرته دا سهارا ده ذکر کوې په ذکر سره بيتاه صحابوي نفذ کرون یا ذکرکو مشکرولی ولا تکرون ما یاد کئی زبتاسو یاد کم زمان شکرو آز... باتی زمان شکری مکوی لئین شکر کم لازیدن لکوم کتاسو شکرو باتی اللہ بیلدی ری یایو اللذین آمنو استعینو بی صبر و اے مومنانو امداد غالی پا صبر کولو سرا و صولاتی و پمانز سرا این اللہ یقیناً الله جل شانو سره د صبر ناکو دے زنونی مثری وای چې صبر ست وای هغه د الله جل شانو لمदत وغوښتل دی د صبر اته درجه دی پر صبر کدن اته خبر دی یودا ان الله مع الصابرین الاده سره د صبر ناکو و وبشیر الصابرین ذیر ور کا صبر لا صبر ناکلا درهم علیہم صلوات من ربهم ورحمه بدی باندې د الله د طرف رحمتو ندی مغفرتو ندی او د الله د طرف په بدی باندې رحمتو ندی د صبر و علی خلق هغه هدایت باندې پسملار باندې روان دي شپګه خبره الله د صبر و علی سره محبت کې اته مخبره الله جل شان صبر واللب لبه په جننت کېلووی بالا خانې ووررک نو په هر حالت کې صبر پکار کار دی الله م کور تهبی صبر په دوه کېسمري یو دا چې ته دګنا نه صبر وکې دا سړی مجاد دی یو سړی چې دګنا نه صبر کوي دا مجاهد دی ځکه دګنا نه صبر کول چې دی ګاډیر زیات ګران کار دی ځان به راټینګ ن په راټینګه یہ گناہ دا تا میسر دے گناہ کو لیشی مقدر تشتا دے نو چی دو گناہ نه دیزان بند کو چی ہر گناہ هر ہر قسم گناہ نو ته مجاہ دے او د الله پا عبادت باند دیزان صبر کو نو تعابی دی عبادت کو ان کے تیولو زاہد جوڑ شوی دا اللہ پا عبادت باند نکلک شو او بیادرے مدر جدادا چې اوس راځم دا الله د نا پرمانه او مساې بل طرف ته د الله عبادت کوي نو ته بیا یو درجه پمانس کی ملاويږي هغه ډېرندوی درجه دا هغه دا چې سره د الله په ټول کارونو باندې خوشاله او د الله په هر څه باندې راضي او بیا دا چې ولا نقول الا بما يرضى ربنا بس موږ هغه خبره کوو چې څنګه الله وایي بس چې د الله خوفی غریب موږ سره الله وکیوي ا ای مومنان امداد واړې په صبر تر اوسه سره ان الله مع الصابرین ان الله سر د صبرناک دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولا تلا او مو ایها چې ته جوجلسو ولارد الله کې اموات عامله ابس ملوا ته موه دا شي چې وره بل احیاء بلکې د جنددي ولا تلا تشعرون بلکې تاسو نو پویګي د دا دې پوجوان باندې نو چې نو پویګي نو بیا ته نسله باس کې بل زای کل وی ته عند ربهم د خپل الله تر جووند دي نو الله خد ارش نبر ده نو د الله په خوا کې جووند دي حدیث کی راضي امام مسروق رحمت الله علیه او محمد عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې آیات مبارک ته پوسکو او ددی په بارک منګه هغه وی عبد الله بن مسعود امام مسروق تا وی تمنګه د دی آیات په د رسول الله صلی الله عليه وسلم نتا پوس کړو چې دی همړ شو دی ټوټي شو لدا څنګه جون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی دغی روحونه د شنو مارغانو په جج رو کې دی ف جنت کې الی زلالو کوي حضرت جادر رضی الله تعالی او د شپیر راضی د ارش دلان دی زیون دی اغی کیو سیگه حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنوی شیو ذلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمان ملاکات و شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے جعبیر اولی خواب پئی صدا سی مات مات گونه کی گرزے نوی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی علم شیزمان پلار دو حت پا جنگ کی شہید شویده اغه ما تدیر زیات لوی کور پری خود لري تقریبا نه خوين دي وي دایره ته پری خود دي او ډیر زیاته قرضې پاتې شوی دان رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویل چې تاسو تاسو د پلار خبر درکوما تاسو د پلار خبر درکووم چې تاسو پلار څنګه وي الله جل شانه هغه ژوندې کو او د ځان مخته مخا مخدا سې او درو برو برو مامې اللهجل شان هغه سره خبرې کړی وي وي الله جلشانو, خبر وی. وی جلشانو چا سره په مخامه خبرې نهدي کړي سره ستالار سره الله جلشان هو په مخامخبانې خبرې کړړي دا ډېر زیات سخي وو م چا ته ب چې سه ضرورت د دچا به ضرورتو بچه کاره سپې راغست او دغه ضرورت دی پوور کوو تفسیلو اقیتو م د خو د ټم د کمواې د وجهس نه شو دی و روبروي الله جلشان سره خبرې و نوې دغه استاپلار دنا الله جل شانه تبو سکوچو غواړه غواړه نو دوتوي چې الله دوباره می ژوندې کې د استاپلار کې جهاد وکم او شهید شمه نو ګور چې ژوندې دي مونږ ما چې ژوندې دي مونږ دا نه وای چې مرده په قبر کې فراسته دي مونږ وای چې ژوندې دي خدای الله په خوا کې ژوندې دي د زه روحونه هغه انته موجود دی او دې کې ګوتې والې دي په کاربات څنګه ژوندې الله او چې ولا کې لا تاسو په نو پويګي او که څوک وي چې رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم صرف زیری ورکول <سؤال> کړې ولاو اول نه ختمول نه نو دا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطره نبی عليه السلام ته کارزداري دا غلي وکړ زرا باندې ډېر زیات ته باغ مې کجوري کړيدي خو کجوري لګي کړيدي او کارز را باندې دی نو چې ما کله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتنو کړزاره ټول الله هغه او غریدن وي حدیث کړه چې هغه شاته الفاظ راغلي هغه وو غریدل او هغه وی چې جنیدان به اسلام منګه پته شپارث لراوستي چې قرض را تا کم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ډیری نه غیر چا پیر لساتو ګرځیدل بیا د ډیری د پاسه کېناسته د کجوري او کارزدار او ته وی او کارزدار لو به کجوري ورکول او کارز کجوري به ورکول ورکول حضرت جابر رضی الله تعالی هغه ماته دا پته نشته چه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم وخت ډیری د دی پاسه کې ناشته کجوري لګي وی کناک ډېره وی کناک کذدته نه نه کجوري ډېره شي وی ټول قرضونه ول ختم کړي او هغه شان د کجوري هغه په پا زبانې پاتې شي صحیح حدیث په مشکات کې موجود ده نو مو تاسو اګه چاته چې و شو له شپه لار ده کې ابس ملو بلکې جون دې تاسو دا کوي په جون لو پويږي ولا نبل وانکم بشیئ منل خوف او الجوع مخا امتحان کو مونږه په تااس باندې د سشي نه می نل جو لغ کې درېخه د درې خبره امتحانات به در بانده راي او ځان بته کلک سې امتحانات به غ باده راي کله به در باې لګه را ځي کله به ته د می وکه می راځې او کله به نه نې نې خلک او پاس کېږي عمرېږي بهنهجو کېږي بر نه امتحانات به را او دا امتحانات الله جل شانو کې د ير امتحان او د لوګي امتحان ابن بيد دنیا کتاب لیکله کتاب الجو د لوګي کتاب او هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون ټول واقعات رانکل کړي دي کوثم غل توایو د ري سنور رضی کنه ختميږي خلنده د توام رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل كور ترغ وستشت ونيشت رسول الله صلى الله عليه وسلم روجر زما روجر بیا كور ترغ نو وستشت ونيشت رسول الله صلى الله عليه وسلم زما بیا روجدا يذل المرغ لهال كورن تذ النبي الاسلام نه كورلو له لهال كورن کی ہشینو ہشینو لمے بیا بل چاہتا والا کہ صحابتا واقعہ تفصیلی دار دانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم غریبونا مال بډیر زیات راته خو بس زر زر به خلق ورکو یو کسې کل قوم تلار رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطراره نبی علیہ السلام ته وی مال تراکه نبی علیہ السلام ته ورشه په پلاني ځای کې د ګډو یو لوی کاندک ته غبوزه بس هغه بوته نوې ته بویت نه هغه څنګه چې واغه د ګډو نټوله ډکوه نو کوم تهلارو هغې ته و د نه السلام خبره و منې و خلکوله دا ې مال ورکې و چې بیا به غریب کېږ نو خلکو له بیا ووررکول لو خان ب ورکول یو نیم ل به ووررکول دوه سهه درې سر خاه بر رسو لاولله الله عليه وسلم ورکول دير زياد سخيو وو د ډېر سخواوت دووج نه پ غوربت راغلی پ او دا ویل چې یاله زه پیغمبر او بدهبات چاو پیغمبر نه جوړهږم د غمبر چې با یم نو حالات به راي جااب رجلله وطالان وئ وای د قی آممت پررض بده خوشحالو والا دا خلک دی به ددي موسیبتو والله عجر تهګورې نو چې کا چې کو دنیا کې زمونږه دا سرمنې دا په کینچیانو باندې کار شو خو چې کله میبت را ي ټول کتابونه چې تاسوو ګورئ او د ټولو کتابونه چاند چې تاسو کوئ نو کو مثبت کې بهترین نه الله هم ماجرني پ موصبتې وخلوپ لل خیر ان ل الله و نه ولوپ وخلوپلی خرم منها داسې وا الله هم ماجرني في موصبتې وخلوپلی خیررم منها ان نالله و له رااج او هم بس دا کللیمه وایه الله مالله پهلی موصبت بانندې اجررا کې او د دی نه بهترین خلي په مالله یعنی ورڅ چې کومي چا غددین اخی ان عل الله و ان الیه راجون غدد دی الله غدد الله تبارک کی نو ګور مصیبت بارازین او کله چې مسلمان ته مصیبت او تکلیف ورسیږي الله بده اجر ورکړي دردی پوری چې از غید الا از غید الا څخه کی نو د مصیبت باندې به مجر اجر ملالېږي نبی صلی السلام علیه وسلم مې د مؤمن په شان باندې تعجب د عجيبه شان د مؤمن کا کوچالی ته وررسېږي الحمد الله وي الله والله اجر وررکې که تلی ته وررسېږي نو پههغې ولم الله اجر ورکي په هر حالت کې ستا اجر دیول جو دولونا وننفس منله مال د کمم لی دمالونهونه وال انفې د ننفسونه او ب شیر سوابې او زیره وررکه صبرناکو ته هم مصبه او سان کله چېورسیېږي دی ته مصیبت قالو نال الله و رااجون نوای دی انال الله و راون ولا کالیم سولواتو م را به رحمه دا خلک دي پهد دی شاعبې نران دي نران م را د سره په دررب د دی نو رحم نو رحمت ته ماې قورتبي رحمتلهله د سواتتون ماه دې تعالی لجل شانوه بخنه کوي او د دې د پاره خسته صفات لري روست چې کوم خلک راضي نو د دې باندې به با صفاتونه کوي لکه ابراهیم علیه السلام عليه السلام مو نوح علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام عیسی علیه السلام نبی علیه السلام ورحمه او لري رحمت د دې د پاره دادې چې الله بده دې مصیبتونه بیا لري کوي او الله بده دې حاجتونه پرکې و اولائی که هم المحتدون او دغر کسان ام په پہ هدایت بانی دی امر رضی اللہ تعالی نبویر ویڈیر خدی دو بارونه او یو اغمان زنے بارو لگا پہ خر بانی چی خلق بارا چی نو یو انڈے یو طرف شي بل انڈے بل طرف تشی منس کی و پنڈ کی دی نو دادو انڈی دی سوالات او رحمت او هم المحتدون هدایت چی دی دا کې جدا دی په حدایتې درې زی پتونونه ځ ک نه سوه اوول مروته من چاله داوان د نه همې شو جواب چېصففا موا چې دا ر دا خو بوتانو په دی بانې او تاسو ددې تواب کوئ ر دا بوتان پر رتو راغلی او دا د مک نه زاتمنو جو د دا دا دې بهترین نه خدا لا نه دي اِنَّا صَوَفَا وَالْمَرْوَتَا مِنْ شَهَائِرِ اللَّهَ یقیناً صَوَفَا دے را مروادے را داد یادگارونا د دین دا اللہ دی اصل قصد آوا واقع اُگدر آ و مختصر آوا دی برایم السلام بي_بي د دی اسماعیل علیہ السلام مر اغیب دے کے من دے والے وی من دے پاکی والے وی سارا آبائی اغیب دے پاکی من او د هغې نه اللہ منډې الله ته خوښې شوي دا و منډې و د دا و منډې چې دی وواې نو حاجانو ته الله چې اوس به دا منډې تاسووي وچکرې به بوئی فمن حجل پ ب تا چاچه حج چې اللہ د ب تهله یا ته م را یا عمرره وکړه فلااجونه حال پس ن سوګونه په دبانې تو وفه چې تواپوکې د د دواه و منته ته خیررا چا چې وکړه سې کې فین نهله هشاکر رونالییم یقینا اللہ قبل ان کے دے علیمون علیمون او پوہ دے انن الذین اکتمونے یقینا ناغا کسان چھ پتھئی ما انزلنا من البیناتی پا ما بانے تیراس کیا ولستا پتورات کی دا شائر اللہ ذکر نیشتے د سوافات مرواز ذکر پکی نیشتے اولیتا اس تا پتھنیشتی تی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دلتا پرے خونے آغا اخ کام چی اغا منگرالی گلی دی من البیناتی ذو اذن حکم لنا والهدى هدايتنا مبعد ما بيناه في الكتاب فذعقل چې بیان کړی دی مونږ په کتاب کې ګوره او مثلا ته یو والا ته کې عالم نشته دی او یو واځي نو دا مساله پتا واضح کول لازم دي دا مساله بتکه تعالی الله امانت در کړلې چې ته عالم شي امانت ته واغستو نبيي ابو دا امانت ادا کړي که ادا نشوي لعنتي او په قران باندې اولائك يلعنوهم الله ويلعنوهم اللاعونون داګه څان لعنت وي په دې باندې الله لعنت په باندې لعنت وي کې لکه څنګه چې معلم د خیر د پاره د عالم د پاره حواتي مارغان او دواگانې غواړي پڅرو کې میګیان د دواگانې غواړي او بوبو کې مییان د دواگانې غواړي د عالم د پاره نو دغه شان دي غورې پالین باندې بیا هوا کې مارغان لعنتوي پوبو کې په ميا نان هتوې پڅول کې په ميګان لعنتوي ځکه چې دا حق طريق خدا د حق د وجې نتيار رااله د چې تیار رااله معاشر خراب شو نو دې ګناه ګار دې اصل کې د مثلا رسول إلا الذين تابوا مكشت ده ښا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فولائك تابوا عليهم یغ کسان چې تووب بعضې نه کملو کې او بیانو کې دغه کسان د تووب قبللووم دد وانت ته واابو او ضیم دیر توبه قبلون کی مهرببان ان الَّذِينَ الذي نه کفروې نهغ کسان چې کوپې کړ دی و او دی په حالت د کو پر کې اولا که په دغه کسان په دی باندې لا نه تونوللهعل نه داله دی ول معلهتی او د پرشتو وال لاژ معین او دخل خلکو ټولو حال دي نهفیه میشب په دی کې لارو خپ فان هممللاذاب اوپ ب نهکلی عذاب دناذاله هم انزورون نه بهدي لله محلت ورک شي مسله به کومه کې د پ ټولو مسله نه دا د کاره کوو مسله دا و الله و کوم الله واحد لا اللهه الله هو الررحمن نرحیم وله امداد کوون کې ستاسو الله واحد امداد کوون کې ی کو دی ځکه که خلککو چې را مد چېلوزواانه نو دا خبره دی خط د دا وای داد کوون کې څوک دی نو دی پهتا ته و چې الله نو بیا لوی ان دی به کوولې را یاد کو ل الله را یاد چلو ازوان یاده لا اله الا هو الرحمن الرحیم. نشت بل حاجت روا بل مددگار اللہ هو الرحمن الرحیم. دغا اللہ چه عام می ربانه ده و خاص می ربانه ده. اِنَّ فی خلق السماوات ونرد وقت لا فی اللیل ونحار. گردہ آیات چه ده. فا حدیث کی راغلی دي ده انسان هغه حالاقاتت واله <سؤال> دی پاغ بانې حالاقت دی را شي چې دا ایيات وایي او په دی کې سوچونه کې دامونه چې واي چې ترجمت ده کې د ووج نه چې ته په ياتونو باندې تېږي او ياتونه وای او سا پته لي چ دا را ته دا ویل چې دا ایيات دی او په دی کې د سوچونهکو لستا د پاره ووي حالاقت دی امنیعباس رله وطان وایي و په ک دا الله دلو مخلواتو ځکر دی چغ وګ هوا دي یله داغه د خبر مفهوم داغه ان فی خلق السماوات و الارض یقینا په پیدایش د اسمانو د زمکو کې وخت خلاف د لیل و النهار او په بدلی را بدلی دور د رزی او د شپې کې ول فلکې چې تجری او کیشته هغه چروانی دی په بحر په دریآکې به ماین پاون ناس او پای دی د خلقونه وه ما انزل الله حاصل معه م وکړه په پا پیدایده د خلکو انزل الله من نه س او هغه چې راېل دي الله تعالله داسمان نه م معین سو فاحیا به او ژون دا کې پرې سره بعد د موې پس دو چواري نهبد سا خواه کړي دي پیا پرې کې من کلې دا بد د هر کېسم زین د سر نه ګوره اوبه د او ځمه لااندې دا نو دا زمهکه دا په بره نو اوبو باندې جوده کهګې نووب خو د ځم ک لاندې هم دي خو د بره نه ثمان نه پ بره ورېی سره جوونند کې دا د کمال خبره دهته صیف ریې او په چلولو د هواگانانو کې اوسه ح م خ وي نهسمما او ورې تابعدارې زړند دی چتاویر تا دی وی پما بند آسمان کې د عظمت کې لا آیات لقومی عاقلون خامخف د دلیل دي د پار دا قوم چې عقل لري عقل من کوم کل سره دینو پوئږي قاضی یاد رحمت الله علیه ودا هوا چې دا ندا د بیمارو د پارا شفاده د دې وجه خلکوې سحر کې تازه هوا چې دا تيزي ساغاني جه سرع والي پا او زباني يؤونيس او دنه پا سنكي ساري كي او بياي پا خلو بانده سا فريد دي نده سر انسان كالله طاقت پیدا كي قاضي اياد پا شپاك دا خبره کر یا سراج المنير را نقل کره دا و من الناسي و بعض دا خلقونا من يتخزو من دونه اللي انده ادن حاق صور دي چه جوڑي او نيسي الى وده اللي ان ادن سهدارران یو حونه هم کا حو الله ب سره داسې مینه کوي مینه کوي الله په شانده مې دا څنګه چې اللله سره مینه کوي نو داسې مینه هغ سره کوي الله سره مینه سر ده الله سره مینه دا ده چې سجده وس مونږ کوو الله سره مینه دا ده چې مګه د ب ال لا نه ګ چاپېره تاو الله سره می نه دا ده چې مونګغته اواز چې یا الله مدده دا الله تهوا الله سردم می نه الله سر مینه دا ده چېمونږه واو چې دا پلانې شي الله په نوبانې د رکرقم دا پیسې د الله په نو او د و دا د لویوان ی او لسممه ده او دا د پلان کې په نوبانې او دا پلان کې په نوبانې او دا توه چر دا سپنه چر ده نګوره داسې محبت ور سره کوي لکه چ الله سر محبت کوې والله دی به نو ش د حال دا تهذکر کوي هر چې هغه کسان دي چې ما نه راوړل ډېر پلاس دی په محبت کې دا الله سره ولا وير الّذین ظلموا کته دی ویني تاسو چې ظلم میکړه دي اې زیراون العذاب کله چې ویني عذاب نه دی وسوي ان القوة للعيچ طاقت الله لره ټول و ان الله شدید العقاب شديد العذاب یقینا الله ده استخذاب والا استبر الّذین طبعوا من الّذین اتبعوا د پیرانو د موریدانو حالت ذکر کوي د قیامت پرځ باندې کلوې ځوان ته چاوي سودا وای چې موږ غو ته تا ته आवाज نکولم او زمم تخلاص کې کړه نغه با ته چرور د دېمو اخدي زلومه چې ما خو تا ته نو ویلې ما خو کتاب لیکلو پاري کې ما دا خبره نه وکړ چې ما ته आवाज کوي لوي ځوان کتاب لیکلې نه غي دا خبره نشته لري چې ما ته आवाज کوي هغه کې دا چې څو واړې د ال او د مخلق پسې مذا ځکه مخلق به تاازليلهرسواقي انتبر را الذي الطبي من الذي تبع فغرت چې بزاره بشي غقسان چې من الذينه دغقة او اتبعو چې تعداري کړیوا مراد پران اتبعونه مراد موران اول عذابوب د عذااب طقط عاد دملاس به او کټ بشید د پمیاس کې تعلقات ریشتی د مینې د محبت زموږ استادان دا معنی استباق تعلقات او وقال الذین تبووا باغ کسان چې تا دې داری کړي ولو ان لنا قرتن کچرتوی مونږه له دواره لالدنیاه تا فنه تبرأ من کما تبرأوا من له مونږه بدهین داسې به زار شي ولکه څنګه چې دې زمونږ نن به زار دي او مونږ ته ګوري جنت تر واني د الله د نه کان مږه به بیا دې يلته کدا دې موږ به دې عبادت نه وکړو کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دغشان تخی الله دئ تعملون دئ افسوسون فدئ وما و ما هم بخارجین من النار اولئدی دئ وتون کی من النار ذورنا مشرکان دګه نذکا یا ای الذین یا ای الناس کلوا مما مم فی الاض لحل علن طیبا اے مومنا نو خری آج پسما کې کې دي حلال او پاک او ولا تتبی ختوات الشیطان شی تابیداری مکوید قدمونه د شیطان انه لکم مذوم مبین لیکن دا شیطان ستاسو د پاره دشمن ښکار دی حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا یحل ما الامر الا بطیب نفسي د مومن مال دا هغه د زړه د خوشالۍ نه بغیر خورل حرام دی مونږ په ډیر مالونه دا څېرو چې بل په خوشال نه خومنګي خورو لکه دکان ته لاړځي یو تا پیو هغه روان درو دم چې دکاندار اکثر خوشال نه زیوځلې روانم په لار باندې یو بابا په دوکان باندې تیرېدو د انګورو یو ځدا نه یا یو دانه راوچته کړه اګاندار وته نی بخم نی بخم نی بخم رښتنه اور بڅې وازلوم بخم نی بخم هغه روانو بس لري خو دا نه باخلې شي وي خو دا حرام دي خا دې ساتل پکاره دي ګور ابو عبد الله ساجي وي چې پنځه خصلتون لري چې هغه سره الله علم دی انسان پورا کوي پنځه خصلتون سره کله چې دا پنځه خبره پتا کړاله الله بست علم پورا کوي یو دا چې الله دې په سهي طریقه باندې پیژنداو یو دا چې سهي لار پیجان دا چې چا په بزما نو الله پېجنندل دا دي چې دا الله عبه او اوحی لاره دا دهقرآې کریم وان نهذا سرراتې مستقياً دریم دا چې عمل کې نو چې ریاب په کې عمل کې دا الله د پارې خلاصې او سنوررم دا چې عمل کې چې په سنت طریک بانددي او پېنظم دا چې حالال خورې نستا ب او لم غ به الله کامل کې ته کامل شو ختم بیا ررسې د لپې او سال بن عبد الله وی, وی چې انسان حلال خوري نو دا به د علم په طریقه باندې خوري ځکه چې دا سره نو مينو دغه حلال شي خوري چې علم ور سره ني نو د ته حلال او حرام د دې معلومو وی حلال مال هغه چې نو سود نه بچي دا حرام نه بچي او د دا صفت داسمه دا مجمل دې یعنی خلکونه په ارواو باندې خورللم او د دو کې او د مکرروانه بچي او د شبهو نه بچي چې ستا په کې شک راغه چې دا حالال دی کاررام د غه مقره مو میاننو ای مو خللکو کولوخورې م ما پلاغ د حالالان کوبان داه سره چې په مکن حلال حالالو پاک ولا ته ت خ وااتې شیطانې تا داېمه کوئ دکه دمونونه شیطان نه لکو مع مبین موبین دا شیطان ستاسو لپاره دشمن کاره ان انما کوم بیولفا شي یا کیناندا شیطان حکم کوي تاسو ته په بدوی نا باندې په انکار ملو نه باندې وان تقولو علی الله ما لا تفلون او هغه چې وای تاسو په لا باندې هغه څو چې تاسو پینو دا دادرې خبرې چیند نه دا شیطان تا ته خستکې نه دا شیطان منه منی د الله باندې ښه و اذا عیلا لم ما عند الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه ابا انا کله چې ویل شي د ته जबाबی او کې داغه چنازل دي الله تعالی نو وایي بلکې په जबाबی کې موږ دراغه څه چې مونږ دې دي پاغه باندې موږ مشره ان خپل د پلان کې به منم نو الله سوي او لو کان اباهم لا يعقلون شي او لا يهتدون اگر کو پلان نه نه پویل پزشی باندې ولا يهتدون نس ملار موندا خپل نکه په غلطه لار باندې روانو نه دی په غلطه باندې دي وخبر اووغه مثال واورا مثال دا لکه سره ساروي ته اواد نو صرف اواد اوري خو د خبر په مطلب باندې نه پوي وا مثالو لغین کفرو کماثل الذی ينعق بما لا يسمع مثال د دې بلون کی دا دعوت چور کئ خلقو لا خلقو راشی اومنه کماثل الذی فشکفر او مثال د کفرانو مثال د دې داعی د دعوت ورکووم کی او مثال کافرانو کاافرانو کمه سلیل لدي په شان ده هغه چا دی ی کو چې اواز کوي هغه هیوان ته بما لا یوو هغه هیوانته چې ناري الله دعاان ونان مګر بل نه ون داان او اوازو هغه اواز چې د نین نو غېته دوعاوي او چې د لريني نو هغې تهې داويمون کارريګونګان دي بکمون لاندري عمیل اخا سمون کان دی بکمون گمگیاں دی عمیل لاند دی فهم لایا قلون دی اقلن الاری یایو اللذین آمنون اے مومنانون کلو خرمین تیبات ما رزقناكم دفاع کو آگا چرزک درکر دی منگا تاسو لرا واشکرو لیللہ او شکرو با سید الله ان کنتم یاو تابدون بچر تاسو خاص دی اللہ تیبادت کونکی هميشه واجب الحمد لله انما حرم عليكم الميته ما سلذت بيعنا حلال بس غيره يقينا حرام كره الى الله بطاسباني مردار ودم او ونا ولحم الخنزير او وقده خنزيره وما اوه الذي لغير الله او اجهت واسبور تقلشي باغي بانده فار دنيذيكت ده غير الله غیر الله چا ته ووي د الله نه بغیر چې بل شووکي کاغه هر سووکې دا د چې دا الله نه بغیر د بل چا په نوبالې ته اوواز وکې چې دا د پلانی په نوبالې کاغ هر کاغ الواي کاغ پرټي کاغ پای چې دا د یو نسمې پای او دا چې او دا چې دا یو لسهنی شته غ په شریت کوې پهمننسور دغی را پهوک چې مختاج شګوره حدیث کې را رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان رضي الله تعالى يدخل رجل الجنة في زبابين ودخل رجل النار في زبابين يوسرى جنة ده يو مجد وجد تلو ويوسرى د جنة ده مجد وجد تلو ده سنيا فلارة بانديروانو خلق وطاود ريدل موريدان وطاود ريدل ده دربار د بابا قنون باني نظرانا ورکانو سنش تاري ما زر سده چتاصل دار کما جز و ق والو د بابان یو مچ ووررکه وررکه د بابا په نوم بهخ مقاه ورکې په د لاه چې سوي نو چې سنو ورکې مونږې ووج نو نوغ لاچت کوو کو مچ را غیر کو اووی چې دا د بابا په نومبان دی چې بابا په مچ سره چک خو مشرکانان دی عقل پهې نو او چې مچی د بابا په نو باندې پیش کوو دی م شو چې دی مر شو او ده جهانم تلار زکه ده ده بابا پنومبانه مچ پیش کرده او بل پلاره باندې روانو نو دکه موریدان و ترامخه تشو وی ده ده در بار پنومبانه سور که اغواته ما سرسنشته وی قرر بولو زبابان یو مچ که ده بابا پنومبانه خور که نو اغواته وی هیش شه نور کم زچه سور کم نو ده اللہ پنومبانه بور کم نو اغی قتل که نو چه قتل که نو اغا اللہ جنت تدن نک لو لک شرکم الا نماکه دمچ مر شرک تعدادم کنه په دی بوم جہننت جي او هميشه بي پكه الله ستانه هیڅ نه غواړي بس ترب دغه یو د نه غواړي چې لا اله الا الله دا وایي چې الله هر سکه مخلوق اسنه شي کوله چې کوم د الله کاغولي فمنستر بس توکي مجبور شو خوراک در مردار ته غيره باين نوي خوان لټه اونکي ولا عاد نوي زياته خورونکي فَلَا اسْمَعُ لَهُ نِسْتَغْنَا قَدَبَانَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّه بښون کې مې ربان إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ يَكِنَّ عَلَيْكَ سَأَن جپټي هغه چې مونږه نازل کړی وي ملن کتاب دې کتاب نه به ثمنن قليل او اخلف دې باندي ثمنن قليل دنیا لګا اولایک ما يعکلون حيبتوني ملن النار دغکسان چدي لن نار دی په ګید خپلو کی الا النار مغرور دا لا احکام بدلي اگر چې دا آیات د يهودو د مليانو په اړه کړي يهودو مليانو باندې شاندې کول چې وسړې براغه هغه هغه ول پیسي ورکړي مالدار وو نغت ابي تازه پر خنزیدم جایز او شراب او چې بل براغه او هغه باج ز نغت ابي پتا باندې چې لای غوخوم بنده ده تا باندې ټول غوخي باندې دي ځکه تا دا ګونا کړي داسې او بدر در در رجل وبوم نسكي رجب علي سي لګولګي شراب جائز کول په ګل به وګغوه خبره دا و کار پیسه کې طاقت و ايش ترون بي سمنن قليلا اغلې په دي باندې سمنن قليلا کی مطلب لګولای کده کسان ما يا کول نو تي بطونهم الى دی ناشدي پخلو خېټو کې مغرور والله <تصالح> یو کلې مهم الله یو ملقیامتیله د کم خبرې بهون کې دی سر الله پرز قیاممت اوله به پاک کېدي لاعذا ابناولله هم عذایم دیله عذااب در دریو دریو کسانو سره قیامت پر د قیاممت پرت خبرې نه کوي او غص ورته یوغ انسان چې هغه باشاي او درون وئ بل زناګوړه کا یو زناګوړه دی او زنا کوي نو د تبا لاجل شان هو بخ پر رحمت د نظر دوتونه ګوري او دریم چې اجز دیو تکبر کوي ځکه د بادشاه دروغو ته ضرورت څخه واچا د چا نه او سپینګی رې ده نو د کې شاوات مشتینو زنات اولی کوي او غریب دی نو د تکبر په سبا نه کوي نو دې تبا لاذر د نظر پر رحمت باندې ګوري ولهم عذابنا لیم بین رذع عبدنا اویکدي نشته اوزالله تبل هو دا ولهذا ببل مقصره دغ هغه کساناندي چې وغته مراهی په مقابله دیدایت کې وا په مقابله د بخشې فما اصبر هممال نار کوم شي د صبر کو دیلر لره فوربانې فما س بره هم کوم شي صبر ک دی لر حالان نار فوربانې الله دله اعلم در کړی ته ګډ وړو پسې ګر دیته بل بل س پهېګر دی چه علم د الله د کې قران کریم د الله صلی الله علیه و سلم کې اچي نو غړ وړو کڅبیاو له ګرځي فما اصبرهم علی النار ثم له صبر کې په دې اور باندې بل دا گناه چې د نو د خپل مزاج د اور دې مزاج د گناه چې د نو دا د اور دې او شیطانم د اور نه جوړ دې او دې گناه د وې جناب هم خلق ورته دي او مزاج د ثواب چې نو دا خاور خاور یا خاډه ندى خاورة جدا ندى مزاج کیا جزي دا او نیکی مجزي دا او جنت تبو مجزان خلق زي نگنا با رسوزي او نیکی با دی جنت تبو زي فما اصبرهم على النار تمرلوی صبر دیده دیده پدی وربانه ذالك يوم حاصل ما نوخرا يوم لبزی وخرا ذالك بيان الله نزلل كتاب بالحقی دا عذااب پهدي سبب دی چې را لګلی دی الله کتاب ه کې په ه سره وای نه ل لختلفو الكتاب کتابې شقاق باید یک ن کسان اختلاف اختاب کوي په کتاب کېخواام مخ په زد لري کدي د ک نه ل زلب را نه د ننیکییانتهلو چې وړه وي تاسوو ګده ووي تاسو و جوه کوم م خوونه خپل قبل مشره کې په طرف د مشرکل مغری په طرف د مغریوو تاسو به مونږ دااترا کوي چې کله ته بتر مقدته ممسکې کله ته خ اب او نور خبر پرېښي دي بعضې باز هغ یو داسې مسله را مخته کېي چې د مسله ص حیثیت نی او د هغې ته غټې غټې مسله پټي دا د حاطتون لبي مسله دا دا د شدان جوونديدي مړی جوونديدي او مړې اوور مړېري دله کتاب تو بهه مع نه که نه اصل خبر ل راشه اصل خبر سر ولكن البر لكن نیکی دا غچا دا نیکی دا غچا دا من او ولكن البر لكن نیکی من دا غچا امنتی ایمان راو یادا چی من امن بالله لكن نیکو کار هاغ دے ولكن البار من امن بالله لیکن نیکوکار هغه د تی مانرا دي پاللا باندې ول م الاخر پرز داخله ول پرشتو او پرښتوبان ول کتابو باندې ول نبین په پیغمبرانو باندې دا ایمان باندې وا ات المال علی حببه ذو القرباء وليطامه اور کای مال سردنینی سرد محبت د مال یی روپای خوګه او بیا من الله لور کای یا الله سره محبت نه د الله د اجن خپل مال قرباني ذوال قربا خپل خپلواړو ته یتیمانو ته مسکینانو ته او بلې سبیل او مسا پهرو ته وصائلین سوالګرو ته او په رقاب فاذادو له غلامانو کې هر سوالګری لبروپای نو ورکه هر چاندي والے لبروپای نو ورکه ځکه سوال سوالګری مالداری سوال دا هغه چا د پاره جائز دی چې سوال ترني واقام سوالات ته په بندې کوې د مودونو وا ته ک ته ورکي دکوول او پره وال کوې په وادو باندې ضا هدو کله چې واده وکېول سوابری نه او شاعب دي په ص ناکبان واختته سوابری نه بل درې دا نیکا دا ص نه خلک دا او تا ما د ص په باره کې مخکې فی البعث صبر کونکی دی، فی البعث آئے پا لوگا کے وضرائے پا تکلکونو کے وحین البعث او پا وقت جنگ کے اولائی کاللزین کا صدقو در کسان دا رشتی نی و اولائی که هم المتقون در کسان ہم دی, دی رشتی نی دی متقیانو سادا تا آقا چه تا او تا جوڑی تا خاف و الفقر غریبائی لیرگی چه غریبی برای شو پیسی در سرخیر تیڑتی او دا وای که پا تجارت کی اول نو ګټ برال راکي زګه صدقہ کیمتی دی چې کوم سره مرشي نه پخې بیا ته مخالخ خیرات کی او یا تمړيږي او صدقہ ورکه نو دا خو ته پردی مالینو ورکه یا اي ولذینا امنو كتب علیکم القصاص فی القتل قانون ذکر کوي قانون د اسلام حواله حکم سیاسی د قصاص د پاره په ملک قانون د اسلام جاری کې یا اي والذين <سؤال> امنوا كتب عليكم القصاص <سؤال> في القتل ايم المؤمنون لفرشيو له القصاص بالله بدل غسل في القتل وجل شوكي الحر بالحر آزاد بوجل کي ي پبدل د آزاد کي ول عبد بالعبد او غلام بوجل کي ي پبدل د غلام کي ول انثاب او خذ بوجل کي ي پبدل د خذ کي کچا تچا د چا زنان اوجل اندازي مونږ باندې سړي وجو نه نه چا چې چا قتل کړري بس هغه بجله کېږي فمن او کیا یو سړی راولې د بل نوکرې ووجو او هغه په خپله باخان دا بله کې د زه بهستانو کار وژنم نه ته هغه سړی بوجې کېږي چې چا قتل کړی دی فمن له من اخې شي اون فېبا اندل معروفې هغه سووک چې ته معتون شوه درور د دنا من شي من لتربه ضرور دندنه شه انت شه فت باو بالمعروف بس لازم دی ور پس کېدل بالمعروف په خطر کې سره وا داو الہی بیا شان ودا کول دي د تا په خې ترکیب باندې ګره چې کم د قاتل وارث ته د مقتول چې کم وجه له شه وره دا غ وارث ته نه هغه به بل پسې زی په خطر کې او هغه به په خطر کې پسې ورګي دا چې په زور او کو کنزل او بدره دوبانه ذلكکه تقفیف مې را کوم دا سالی د رب په تاسوونه او رحمتتون نو رحمت فمنتهذا بعد د ظالې که په علیم چا چې زیاته او په پس د دینا نو د دی عذاب دی اذاابلیمه ذااب در ناکولکوم فلق سا د حياتو اولیلب او تاسو ل په بدله غستدو کې جوون دی خاوندانو دا کل نهله کوم ت تتكونون خاام مخ چې تاسو تخوادار شي پهاقاسې څنګه جووندې پاغې او نو ن چې سړی مړرکو نو د دخوان غسته ده به سبا بل مړکي نو بل ن به بل مړکې نو چې دا یو مړ شي نو دودرې به نور م شي لکوې به کوم می دا حضره را حده کومل موتو پره شوي دی په تازبانې کله چې را نیزدي شي یو ستاسو ته مګو ان طرکه خیرره نیل کچر ته ک چرته پردي دی مع ووسیت په ل والی دی ن دپاره د مور پلارووللهقرربین اغ خلق پهلوانه حقا على المتقين دا لا یک دیپو متقیانو باندې وصیت باز وی باز مفسرین د آیات منسوخ دي نو منسوخ نه لې بلکې موږ به توجیه داسې وکولوالدین دا سی وصیت یو کی چې زما دا مال دا په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي د شریعت په طریقه باندې تقسیم کړي فمن بد بَعْدَ مَا سمعه. كدا دو دو اياس. اياس بعد د ماسم میهو پهدي دوه یاتون کې دا مسلهې کردې چې وسیت ب نه بد دی خو بلله یادې ور پسې دو ما یاد یو یادو چې وسیت م بدلو او کو ووسیتې غلط کړلو وسیت په بیا بدې دپرانو د سنت خللا کړو فمن بد د له هو بعد د ماسمې اوو چااتې دلکه دا وسییت پس داغ نه چې واېلو فین نهما اسمو على ل يبدلو نه ی بد لو ی بد لوله یا کی نن ګناد بدلو له کسانو دا چې بدلیې ان الله سميع علی یا کی نن الله وریدن کې پوهدې همان خاپه پس څوک چې اړیګي ممو سندوس يثم کنا جنفند ظلم نه او اسمن یاد ګنا نه فاسلحه نو اسلایو قرام خا اسمن مراد جنفن یعنی د بازي انسانانو د حقوقو نه پکې انکار یا اسمن یاد ګن یاع ان کارون ک چې ته زمون د پلار ز تی کړړی و ګوره د اک چې دی دې په شریدې سحتنی شته دی چې بچونه بس که تاې نه او با د مک نه پس بسستا په بچو کې داخلې ان نه الله غپور رارحمېې نه الله بخون ک میره با دی ی وال الذي نامنو کوې بال کو مو یامو کمما کو تی بال الذي نامن قبل چې ما هم راړی پر شوي ري په تا زه باندې رووجي نیول لکه څنګه چې پر شوي په کسانو باندې چې مکې تاسونه نه لکوم ت تتكونون تاسو چې تاسورې دا لا نه دا رووجه چې دا د دا د تخواوا ذره لکه څنګه چې تا پرووجه کې دوبوونه ځان بچ کو او پرووجه کې د خوراک نه ځان بچ کوو ستااقپلی د منګې وګي ستاپل د شکرور روړ دغه نخورې نهدې به تا بتا تخواوا را شي نه تاې ټری در اوستا ٹریننگو شو یوم یاست دی ٹریننگو شو داغینا بعد بوست ځان د گناہونو نبچکے ایاما معدودات یو سورا جی دشمیر دی فمن کانا منکم مریضا سوک چویستا سنا بیمار او علا سفرین یا پسفربانی فعدت من ایام اخر ندد پارشمیر دی دنور رزنا وعلا الذین یطیقونه او آغا کسان ډر په تکلیب سره روجي نیولله شي فتون نه فیا د فی خوراک دا ممسکې تو عامو ممسک فتون فیا تو عام ممسن چې خوراک دی یو ممسک نه نیم پاکم دوه کلو په من ته تهوا مسله د ازده کې قو د تللووي چې ماه رجې کهذا شوي دي او د نه شو سلله یا زمونږه روور م شو او داغ نه روژې پاتې شويدي او ځ نه ش سلی نه هغې بهڅ کږي لیدیہ وی روزی پر سر باندې پاو کم ز کیلو غنم دغه شاده دی یو موص پر سر باندې پاو کم ز کیلو غنم دا بورکې بیا د مونځو حساب په دغه ترتیب باندې ښه دې تفیدیاوي طعام و مسکین خوراکم مسکین ترې فمن فمن تتؤخرا تعجو خوشاله سره کونی کی فو خیر الودا ور دد پارا وان تاسو مخیر لكم او چې روځو ني سین دا ډېر غره دي تاسو لپاره ان كون الله مونته چرته تاسو په د آیات مخکې زمانه کې بیا د آیات منسوخ شه همونږي چې کمه تو جی وکړه هغه تر آیات د منسوخوالی نه بچ کیږي چې د آیات د هغه چا په بار کې دي چې هغه شیخ دی یعنی دا نه جوړه ده نه جوړیږي نو آیات دا په حق شو اول دا حالات چې د چابه تا کا تم انه اغلب پی دی اور بیا ده آیات منسوخ شو کو بیا علماء دا توجہی کی چے آیات منسوخ کی دل نہ نو اگے دا توجید آیات او کرا چے او تڑے د ہمیشہ د پار مریض د مریض اگر او جی نشینی ولے گا د پی دی اور کی شهر رمضان د رمضان اگدا چ نازل شوه د پدی کی قران هدل للناس هدایت د پار د خلق دا و, و ابین با عات من الهدى او واضح واضحه کان دید هدایت نو الفرقان او فرد کو کې د حق او د باطل د چې قران نه خبر شي نو حق باطل به معلوم شي چې خبر نه ډېرو ګرځراو ګرځکو سبب کیو نه ممیخه فمن شید منکم الشهر فليصومه سوق چې حاضر شتا سنده میاشت ته نو روزه ومن کان مریضن سوق چې وی بی بیمار والا سفر یا سفر باندې ف دهته مننه یا مو من خار نو په دوبانې شمیر دی د نور ونهپلی رض اوشماري د هغې نه بعد د بیا نور ورو کې روژ یوری الله او ب کومنیو سره غوا الله په تاسو باندې سان والله یوری ب او سره او نه غواړي په تاسو باې رانې ول تهک می عدهې دپاره چې کوور کې تاسو شمر الله الله ما ه ت کوم او لوي بیایان کې داله پهه طرري ک چې تاسو تاسو خودلی دي د د ا اخت تکبیزات چې کوم دی وله کوم تشکون خاام خاي عني شکربات قريب داسهله کا بعد یني فینې قریب کله چې تپووکستانه زمانه بندې زما نو الله چې ند دی نو بیا ولهلارې سه ګورې چې شو چې ج ځان له دا خدا الله وکیلا شو که نه نوای حال خبر دی نو چې نه نو اللهخوا ستا د حالله خبر دیغ خو پهر سبانې پو دی اوم دا قریب الله و زنیزی هم چې ننیدي دی نو ذكر بل جاهر ته بیا ضرورت دی چې پی زده الله ذکر کې پچغو ذکر ذکر خدا الله دپار ان چې د الله دپار دی بیا په کله کو کم زایې چې په شریت کې پتی ز راغلی دی ا هغه جائز دي ذا تا لکه بادي کله چې پخت نو شيط کله چې تپوسوې ستانه بندې یان زما په باه زما کې فې قریب نه ک ن ځې زی مع وجیبه قبلومه زه داته داې دوواده دوا کوون دو کې ذا دې کله چې ماتهواو یو ته ووج دا کې دی شي چې ان ش ته زه قبلون که چر ته زماخواقع او که چرته زما خوښ نشین نو دا د اخرت لپاره زخیره ده خداد دوا بس تا دوا هغه قبول <سؤال> شي وي دا بعض دواگانو ثمره هغه درسته ملاويږي نو خلک تلوار کی زما دوا خو قبول <سؤال> نشوي نه دا بعض دواگانې دا چې تا دوا خو لاغه دې قبول نشوا هغه کې ستا خیر نو خو بل طرف تعالی دا غي خطر کوي ها بله مونږ نه کويغو الله کويږي فليستجیبولي ندای کابل تیاو کی زماول یمنو بهیم عند راڑی پما باندې لعلهم يرشدون شاید چدی په ہدایت شي او حلل لكم ليله صيام رمضان رفع صيامكم جائز دي تاسو لرا پشپږه روزو کی نزدې کا تلانه سایکم زنان او تاسو تا هن لباس لكم دی جامي تاسو د پاروان تم لباس لكم هن تاسو پردای د دې د پارا حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچ وادو کو نو اغه ځله دوی ایمان اغه محفوظ کوي وي صفات دي نو دوی سي کومه په ادم محفوظ شې دا وي سبا عبادت اذکار کو ان دا به محفوظي علم الله او دی الله تعالی انکم کنتم تفتانون عنفسکم چې کینان تاسوبا په خیانت کیاچول ال الله ف الله کوم چې قین كنتم تاسو تختان ن ف کوم خیانت کچول چونې وي ز خپل زانونه ف تا اللَّهَ نورببانې وکه الله په تاسوبانې الله د نه تووب کبول لکه وافان کوم ماپ وکه تاسوته او او اولاد کی او اولاد چې مکرر کړل <تصال> دا الله تاسو ته پارا وکولو او شرب او پريوس کی هتا درد پوریا تبین الکم الخیت الابیذ جو چې کارشی تاسو تار سپین منل خیت لسو دې د تار تور نه طرف ته وګورې دا کوم طرف نه چنور راخیږي نج پدی کې دا ته پپلو نو باندي او سپین رڼا کارشی نو وڅ روزه کا نن سبا کار سانغه غړای ته وګورې بس باند دومره ټیم پاتې روزه بندا باز خلک ا زانونه کېږي او او بس کې د دا خو د روو خوه مسلمان ستا خو رژه شو رو شوه د زانونه نه پېن منټه مخکې اعلانو شي ماداررو او موبوس کېلس منټه مخکې بانک تهدمره ټایم دی نو هغه ټایم نه روژه باندول په کاري بس دد نه بعد او بعض د خلک کې نار کېدي ده شي چې بیا را راپاسې بیا نسوار غورځې دګوره روجره به بندې په ټایم باندې د دچسٹ امسو بھائی صادق رو خطن بس روجہ باندہ سم ماتیم مصیعہ من اللہ علی بیا پورا کې روجی لرہ علی اللہ دشبی پورې والا تو باشی رو او میں ارضائی کی گئے دی سرا وانتو ماہ کی پونہ فی المساجر پدا سحال کے چیئے ایتاو سے اعتقاد کون کی فجمعتن کے بیا بچو بیس گھنٹے زانت ساتے تیل کا حدود اللہ ادا پولی دانلا فلا تقربوها من حضی کی گئے د ذلك یو ب الله که سوکي چې داول دی داسې و نو ګوره کار د چې افسو خپله کوول کاره کوي الله د د کوله کاره کړه چې داسې داسې م کو وقعه کنی ویللي د تنت بیا کوو بیا به ګناګارې دی که ذلكکه الله يات ل نات کوم قون خاامخه بيعې الله تاي خدل الله الله یتتكونون دد د چې تاسو شاید چې تاسو متکیان چې والله تاله کوم ب کوم او مخړی تاسو معلوونهستاسو په منستاسو کې بل با لې په باې لطرري کوه او تو دوبی ای کاې او مړ ويدي ل اییل خو کاامې ګډې د حقیمانو ته دازړول دل وچلی دا بوکې ته و پویته چې خلک جوړند دی نه د دی ریشوت خورو حقیمانو افثرارو ګېډې داسې دي لکه د بډ بډ غار کوې بې کې د پیسوو میسوو پته نه ل ګوررو وَتُذِلُّ <وطدلو> بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ أَوْ ظُلُمَاتٍ تَسُدُّ لَرِغْهُ دَاحِكِ مَأْنُ تَأَلِ تَأْكُلُ فَرِيقًا مِنَ النَّاسِ دې د پاره چې خوري او ډاله د مالونو د خلقو نه بل اسمې ګنا سران تم تاسو خو پويږي رسول الله صلى الله عليه وسلم یې چې په تاسو باندې تاسو وینې تاسو مالونو تاسو دا حرام دی په یو بل باندې خاطرې خیال ساتي یڅ اېڅولونکه د هغه میاشتې په اړه چې تاسو یې پوښتنه کوئ، د رجب میاشتې کې د میاشتې ترتیب دی چې تاسو وایئ، دا د رجب میاشتې دی، د ترتیب دی. ټول پیغمبر علیه السلام د خلکو او دا حج لپاره وختونه دي. دا وخت نه دی. معلومول دي چې خلک حج او حج کوي، دا د حج لپاره دی. او د نیکو کارونو لپاره نه دی چې تاسو کورونه غواړئ. اصل دا د مشرکان مسجد مشرکانو یو کارو ه بج کله حاج ل لا ن کور ته به په در نه را ل داسې د په داسې کوټې د په ګراو ل کور تهال وایي په در واده باندې دو ناونو ګاند تللی او نه څنګه به پیوپکه وزمه نو بیا به خیر دیتهه را ات نو بیا سر ماط نه وه بیا به ګ نه تنې واغ حساب جوړې خو مشرک خو کمه کلي کله یاستې بې رحمتلهله و و به بدپالي کوله بدپالي به دا کوله څابه چې سفر وکاو او کار به ونیشه ته به ورچته او کار به ونیشه و یره پیره راغله ما او کور ته په دروازه لوړ دنګي په شاته طرفه داسې عشم کوته او کوټي طرف باندې نو د دین ازان ساتل پکاره دي ځنهالو کمداري واجو نه دي وې دا د سلويخته خزه د سلويخته خزه سره وسترګ نه لګي چا واس پیونه لګي ګوره او پلانې سپیره دی او دغه سپيره دی او هغه سپیره دی پیره والی نشته او شنه جوړه دا ماچوي او توه جوړه دا ماچو ی د جوړو موړو کې سارو کې شي کس سپېرهوالی نشته دخ الله اکبر یا موقعې تللی ن حولی سر بروونه دنییکې بیا تاتل بو ته چې راضې تاسو کروو ته من زهورې د شاده طرف ناوللهاکې ن دررم من تقاه لیکن نیکی نییکې د هغهه چاده چې چا تخوا کی په کوټي طرف را په ور راشه خو تقخوازانان کې اختیار کا واتلګ و ته م نه بااب راځې کور کم نه د در واازو د طره پاوتته پ الله یریې دا لانالهله کوم ت پلیون ها مخي تازه کاماب شو وقااتلوپې سب اللهله دی نه یو قاات تا تهدون ان الله لا يحب مووتد چې کوم مشرکان تا سره جنگ کوي ګوره مشرکان دو قسم دي یو غ مشرکان دی چې تا سره جنگ نه کې نو جنګ ور سره مکي فر دی و چې کو مشران تا سره جن کي نوغ سره بیا جنګو کي وقعاتلو في طب الله الذين یو قااتلوونه کوم جنو کي ببلغ د الله کسان سره چې جن کې تا سره واللهته دو زیات م کو اللهله يحب الموتدين او ین الله نخواقع زیاتي کوون کې او که جنور سرم کې ل بیا ته مخکې نه وا چې تظان ت یاار سرته زما به تا سره و لو هم ح سقیب ته او وجه دیلهرقم ځای کې چې پیدا کوې تاسو ده آخري جو دا دی ته هربي کا وئ اخری جو او باې د له می وه جوکم کم ځای چې تاسو ستلی مکست مکې ی بااسې والف نه تو دو منل قتللی او شق چې د نو دا ډیر والله تو قاې لو همم انند مسجد حرامه او جنمه کوي دی سره په بتونله کې خقابلبي ترور سرخوا کې جنګمه کوي ح تا در دی پور یو قاتې لوکمفی چې جنګو کې تا سره پ کې بیا او سرهجنګېږې پهین کاته لوکم فلو هم کهذا لکه جزول کاین کې تا سره نو اوجنګې کې سره دغه رنګې سزاده د تااپرانو د فین انته او الله غفوررحم ک چرته دی منه شو د چې نن الله د وخون کې میرببان وقعې لو هم حله د کوونه فتن نه تون ګوره د کوې پورې بهجنګېږې نو جنګو ک د هغې پورې چې پاتې نه شيشر کو وله تنګول د مسلمانانو و کوونه دیول الله او شین ټول دله دپاره فین ته پهله او واه الله له ظال من ک چرتهد شو نو نشته دی زیاتې اللهله ظالې په ظالې معنو الشهر الحرام بشهر الحرام میاشت من من عزت مندې په مقابل د میاشت دي مندو کې دی ول فرمات او قصصات او د عزت چیزونه خاوند بدلیږي فمنع تدع علی کوم چا چې زیاته او په تاسو باندې فمنع تدع علی په چا چې زیاته او په تاسو باندې دو علیه بمثل ما تدع علی کوم نه سزااد زیاتي وررکېغ ل را پاشان دهغ چې په تاسوبانې زیاته کړ دی داې دغه تا سره زیاته وکړې تا سر سرم زیاته وکې نه د هغې زالو ووررکم بد تقلله یرې دا لا نهواله وکوه شي الله مع متکی چېکن نه الله سره د متفانو دی وانې قوي س الله خر چکې دا الله کې ولا تل خوببيدي کو میلا حللو کاه او مغر مقر ځای ځانونه خپل ایلت تهلو ذالونا خپل پخپل لاسونو باندې له تلکه هلاکت تا خرج کوي نو په هغه غواړي د الله د دین لپاره سپری کوي خو چې معلومی ده ته زای لا معلومه زای کده الله د دین لپاره کې پیسې ورکوي نو کې د شي بې زایده لاړ شي معلوم زای نه ورکوي چې تاسو په دې کې د امانت دغه زای ته رسی و و ارسلنی کی کو ان الله یحب المحسنين لیکن انا لامنه کی دنی کی کو ان د باز خلکو کې لاړم شي هر د دا پیسې پیسی خرچکی خدا الله د زین د پارا چوارتو ہے بس سائی خیجی واتم الحج والعمرات اللہ پورا کئی حج لرا عمری لرا خاص دا اللہ دا پارا فینو خسرکم بس کچا تبان شوی تاسو خمس تحیسر من الحدیث بس اغا چی اسانی من الحدیث قربان اینا نو اغا او لے گئی تاسو ولا تحلق رووسکم امک روی تاسو سرو خپل حتی ابلغ الحدیث محلاتر دے پوری چی او رسی گی د قربانی د دې محل له زائد حلاله تا بعض خلک چې هغه سره ډېر ډېر سي او حساب کتاب یې برابر چې کروڑونو تر حج نه کوي دا واسه لا حج باندې نه لګي په کاردا چې حج کوي الله بده دې تقبل وکي څوک چې حجونه کې مال ور ځای نه دی بیا يهودي مړي یا بل سرهاني مړي ځمکه په څه مزمکه عقلی مال په څه او مالی او حج باندې دا په کار کې دی دا او کی دا حج عمره نو ګوره حيات مضمون دا کته حج ل روان شي اجل روان شي او لارې کی بند شي مخکې څوک د حج ته نبري یا مسلې مسائل بیمار شي پکې نو التا بقرباني ولرګي خله دی ته التا بقرباني ولرګي حج زائتا اجه قرباني التکه حلال شي چې دا د پټولې د عمره د عمره د قرباني رسی چې قورباني الته رسې د ته ته بدل تهې خپل سر وخورې لکه پهچ کې خلک سر خری چې کله قربې و شي ولهته ل کووروس کوم حطب لغ هد ی مححلله او مخره و تا سرونه خپل در دی کوورې چې رسې محل له هو ځای دلی فمن كانه من کوم مریضنڅوک چې وویستاسوه بیمار او عغه م راست یاوي په د بعدې بیماری د طره په د سر د دنا په سر باې یا <سؤال> په سر شي وي ديو غيره هر قسم بيماري چي دا نصر دي اوخري نو د سر خرول په ديابو بیا تور په هج کې ګوره سر خرول ناجائز دي نو چې سر خرول ناجائز دي نو او به من من راتي چې هجله لا چې ګيره ګيره نخری او چې دلته کې راشي نو بس بیا وته د سره شورو تي بیا خري ځکه انت کې سر خرول ګيره خر الله ناجائز دي بیا کو په انت کې قرباني را دي نو د د وجه نه ګيره نخري چې جو مان په که دغه جرمانه پ دل <سؤال> ته وویل بیا بدل تهیکم ن غه جررمه پ راځ بیا پهمن کاه من مری زنسوو چې تاسوونه ببییمار او بهی عظم من راې یای په د باندې بیماری د سر ناف نفیته د ځ من سیامین د روجوونه ده په هچ کې چې سر وخوررو د وخت نه مخکې نه درې را رووجې بنیې اوسه د یا سر دا او نسوکن یا قورربې ده فضاه منتونم کله چې په امن تاسو فمن تابا بالعمرته جاءت فائده واجب استابل عمرته ثم رس الى الحج ذهبنا دا داسه خلق بعض خلق صرف حج کی بعض خلق حج عمره دوال یو ځای کی نه چ حج عمره یو ځای په احرام اوتړ د دلتنه التلال عمره وکړه چې عمره وکړه نو د عمره نه بعد بیا د احرام پرانیستو بیا حج دا احرام اوتړون دې به قرباني کی خاص الى الحج پس ذهبنا په <سؤال> ف... فمن تممهته چا چې پایده از ته بلوومرات بمرې سره ایل حاج د کاره د حجو یعنی حج لتل له عمرې ور سره نو کللاه مست سره منهدی بس لازمم دي په دبانندېغ چې سانې د قوربان نه دا شکریا ده خ چې خدای پا په یو یو غشي باندې دوخ کاره فمل لم بجد ف یا ممسلا سرته الحج و حجی وسهبات اظهاج که چرته قوربانې چاونې منته نو ف لم یا چې پهڅو چې پیداې کې وونه مومي کوربانې پس یا مسلاې یا م رژې بنیې درې راځې و فیل حجې ح کې وسه به وسه اتې نه ورځې ظه جااتتون کله چې اپس شی تاسو تیلک شرهتون کاامرهتون دالس ر د په سړي چنوی احل دادو حاضر مسجدی حرام سرانی زیبیت اللہ سران واتق اللہ ویر ایدالا نو علمو بوشی ان اللہ شدید العقاب یکنان اللہ رسکت زعب وعلا جول اسم اندر جول اسم اندر جول اسم اندر جول اسم اندر جول اسم اندر جول اسم اندر الحج و اشور معلومات حج چیدین ادامیاشتی معلومی دی مضمونی اور روان جدا ختم کی انشاءاللہ الحج <سؤال> او شوم معلومات حج دېنو دا میاشتي معلومې دي فمن فرض دې ان الحجه فتابان دې پر شپ دې کې حج فلا را پتا د خزو قبر دې نه کوي ولا قصو کو ګنا دې نه کوي بیا وزن ساتي او د خپل خزو قبر بم دې کوي ولا قصو کو ګنا باندې کوي ولا جداله په حجې او جګړې نشته په او جنگ جنگ بنګي په وخت حج کوي په تبلیغ کې چې لارې په قران کې چې لارې قران له لارې جنگونه د غړې باندې ښه و ما تفعلوا من خیر بعض خلک هې له لار میدان ګرم کړي اکثر دا بابا غندغه شانت کوي و ما تفعلوا ډېر خلک نه چې موږ واقع ووري انت کې بکو ساشو په جنگ بشپکي و ما تفالو من خیر او اغه چې کوې تاسو من خیر سنکي عالم الله اطوي پاغي باند الله وتزو ودوا زان سره توخه یو سید کور زان سر ډوړای موړای وړه فاین فا خیرزاد تکوه یقینن بهترین توخه زان ساتلې د ګونانه د سواله وتقول وتكون يعو للالباب يرجي زمانه اے عقل مند ولي تعالیکم جناحه مشته پتہ زبانه ګنا ان تب تبو چ ولټوي تاسو مال تجارت من ربکم در طرف در تاسونا ان تاج کی تجارت کې جائزه ستو فایذا افض تمیناره پاتین قلت راكعو شيتا سودار فاتنا فكر الله ياك الله لرا عند المشعر الحرام تقوا دمذلفكي واذكروا واذكروه يا دوي الله لما هذاكم باه طريقه تاسته ودنا كذلك وان كنتم من قبله لمن الضالين اجل كوي تاسم قد دنا لنا دنا خبرونه تاسو یو نو الله تاسو خبر کړی ښا ګره ثواب پوه د ثواب نه به بیا لا چې مزدلفیته دا غینه بعد به بیا لا چې میناته بیا بلاشی عربیته د دې ځینو کې به ګرځي دې ځینو ته تل واجب دي بیا ب قربانی به کې کې حج کې دا خبرې دي ښا ثم من حج فعد الناس بیا بو اقصي تاسو دا غزنه چې واپس کی خلک واستغفر الله بخنه وريده الله نه ان الله <سؤال> ابو الرحیم کنا لله بخن کی میرے با ن دے فیضا قذئ تم کل چ پورا کی تا ثمنا مناسککم کارو نظر ہ چھپن فذکر اللہ و یات اللہ لذكرک ما باکم فشان باکم دی یذل استاز و پلاران لرا دی بہ پہچ کی د پلاران پ س شیرو لوی رشی شیرو لوی پلار تل یادے اللہ یاد تا جسم پلاران با دران داس داس او شد ذکر یا سخ ذکرن یادو لکی فَمِنَ النَّاسِ ن پس بعدې د خلانکو نامه ی کولو اوس د حاج سر قسمونه ځکر کوې حاجي یوڅو اجي سوو قسم درې قسم دی حاجي یو اجيغ چې غ نه بخت دی بد باخت حاج سر چې حاج د نړ چې د حاج نه م کې مره روانې څوممرره چې د حاج نه بعد رواني دو او دو ماهاجي چې هغه حاج د نشي دغه ماکه چې څنګه حج له لاټي واپت راشي و چې یا الله دنیا او اخرت مې خسته کې او درې ماجی هغه دی چې هغه صرف اخرت ترته توجه کوي صرف اخرت ترته او دایو خو هڅه نور مراجع مردان کې یوول نه یو تپړ اور کړه یو هوته چې وایي چې مرده کړه یو هوته چې تاسو څنګه پتو لایي چې ځاجی سيب وای دا چې کوم روان دي چې بینه هغه شانت سټپړ خلک ودايه سکرل از دایي سيب نو ادي سيب تدموي له دام ديره غرانه ديا ها وا منه م يقول ربنا اعتنا في الدنيا حسنا او واز دني نا غسوبي چوي اي ربراکيم گله په دنیا کې توفيق دنه کای خوشحالی خوشالي راکي خو جوان راکي حسنا په دنیا کې خو جوان او او په اخرت کې حسنا بدل دنه کای وقنا عذاب النار بچ کې موږ د عذاب دور نه داخه ادي سيد دي ولو لايكه داګه کسان لهم د تعارض دی نصیب هي صدا م مکه تبو داغه مل نه چي دي کړي دي ول او سري ول حساب الا در ذري حساب كون کي دي دالانه دنيا او اخرت وا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديو صحابي تقو صلى الله نغه ډير زيادت کمزور شي او حديث د تذر دروان دیر بیا کمزور شې وو نبی علی السلام او ته داولې هغه او ما دا الله نن سوال کړ چې اخرت کې را لې عذاب نو دنیا کې را لې دا عذاب راکې چې اخلاص شنبز دا سره دا عذاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تا بز چې ویل چې اللهم ربنا اعتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا وقنا عذابنا دا ډیره خولي دا وا دی ورد کور الله پی یام موجودات او یا تعالی الله پاغ درغه شمیر له شوکه فمنتا جنفي او منه چاچه تلوارو کا په دو ورځو کې په پوره د دوو ورځو کې فلايت ما علي نشته ګنا پاغه باندې او مونتا خره چاچه رستوالیو کا فلايت ما علي نشته ګنا پاغه باندې منه تفقد پر داغه چا چيريږي دال اجل نشانونه وتقول يو يريد الله نعلم پوچھ انكم ليتخشرون تاسبدي الله تراج مکړ شي بدبخت اجي سي وَمِنَ النَّاسِ ذَا ذِكْرٍ كَخَ بَرِ بډې دي چې ټول خلک کوي او چې بس نور کار د شکار خراب دي وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُ دَخَلُكُمْ مَ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا چې تاجب کی باچی با تعالی را قَوْلُهُ مِنَ الذَّغْفِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا په دنیا کې وَيَشْهَدُ اللَّهُ غَوَاکَ بَاللّٰه تَعَالَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ پاګه سکه چې پګړ زده کې ګيره به خا كله ګړګی سترګې به به تسبیح او خب روح خبری بخیم از داری که او هو هو علد خصوام خوبی بده سخت جگر مارو و ازا تولا سعفی الاردی کلچی او گرزی ستا دا مجلس نا کوشش که في الاردی پس مکا که ای لیو بسید پیات پسادو کی پده که ویوهلک الحرس ونسلوها لکی فسلو والله لا يحب الفساد اللہ مینن که اید فسادی آن سراه او کلیو تا مثلا او قرچه ګوره دا کار خو غلط دی نو ستمد ته اوسه کیږي وایدا عقیل له تقلها خذته العزته که چاته دی اول دت چې ویریګه د الله نه نه اولی سیدل را عزت غوسه به الاسم بکول د ګنا قوم به و ته تنا زماما نکا فحظه جهنم نو کاپیدل دله جهنم او به تل میهاد اوره ربه د بستر د دوو درم ک سر مجی صب چې ډیر زیات ن کجی صب دی زمره ن کجی صب دی چې حجم وکقعه راغې دلته کې خلکو له خیراتي پیسې مرکئ او نیک کارون هم کې جمماتونه جوړی مدې جوړئ وا می نه نې شې نتهختې غ مرضاتله او بعضې د خلکو نغ دی چې خررسې ځان خپل د پاار د طلب کولو در ضادلهختپه ځان خرتهوي سرمي د نه قوربان شه والله رووفون ب بعدله ډر میرببانه دی په خپل بندي ګانو یاويدي نامو تخې سې کپ مومنانو دن نه شي په کار د اسلام چې ټول په ټوله واللاته تبي خوااتې شیوانو تا د د کمونونه د شیطان نه لکو مادور مبی یکنن دا شیطان تاسو لورې دشمنکاره په انزه لته که من بعدې ماجات کوول بین نهته په داغه چران تااس تووااضې ه ان الله عزیز حکیم چیچ جنمالا الله talk лет time ago i aao wanafaitu do me o 2000 ano. fall ni o pexo. ۖ continue ultimate hope to be a auto. lana robe marami me o idi from the dead. he isม begin last. he is an어좕. He is a god. he is god. x khakiitta。he is وال معله تو پرشتې به قول امروپصلبه و شي د ذابهله الله تررج نومور او الله تهاپ کلدي د کابو واخر داواه عنې الحمد رب الله ربلم